خوږي بسم الله الرحمن الرحيم منګه پرون مختصر د مردود احاديث په بحث کې بل استلحه شو راکړې و چې یو حدیث هغه معلول وي یا هغه معلل وي مطلب دا پای کې یو خوفیا علت وي او دغه خوفیا علت دا د دفن چې کم مایر محدسین دي نو دا هغې ته پته او د دیبانې هغوی خبردار وي دوسول حدیث په بعضې استاصلااتو کې بعضې اصطلا دا ډ یو مشکله استاصطلا وي دد ووج نه تررسو پورې چې پهغ استاصلا بنده پریکټس نی کړی نو کیدید شي او دا مثالونو سربیا کږي د د وجه نه من د علت چې کم دلته په تیسیر او مستحل حیث کې د عبارت دی چې د عبارت باې سک ډیر منغځان کو نو پهې ابتدائی مرحله کې دام کافی ده دا. د علت منګه تعریف وکړه چې دا مرست ویل کیږي او سقم ت ویل کیږي او کله چې په راویکې د تان سبب هغه وهم وی و هغه یې تعلق د دې د علت دا ومګه د ضبط سره دی د ضبط او د ادقان سره دی د حافظي او د یاداش سره دی او ما پرون دوه هم داغي وضاحت کړیو او دوه دا چکم آ آ تفصیل ما کړو نو دا پسفہ نمبر 86 تسهیر ومصطلح الحدیث د دې په دی, دی اخرنی پیراگراف کې اخرنی عبارت کې دار ازي دا, دا ان شاء الله مخکره روان دی چې یوراوی هغه د مرسل نه موصول جوړ کی موقوف مرفور روایت کی یو حدیث ادخال الحديث فی الحديث یو حدیث بل حدیث کې داخل کی یا یو راوی هغه د اختلاط خار شوی د اختلاط خار شوی د اختلاط باره کی د آیات ساتي چې یو محدث د د حافظی د کمزوروالی نمخ کې د بچی کوم روایت بیانول بیا پروستو زمانه کې کله چې د اغه عمر تیر شي د لازم ان د چګنیو سړی باندې د بوډاوالی وخت یاختلا را شي دا غې نمخ کې ممکن ده او پډیرو راویانو محدثینو باندې راغلی دي یو اختلاط لکه داوم په یو روایت کې چې کله یو محدث اغه مختلط شوي دی یعنی دا آغا آغا او پرستنو پروستانو روایاتو کی فرق راغلے دی مخک چه د په صحیح آفزی بان روایات با بیان اول نو آغا روایات آغا یو شانو دا اختلاط نباد د دنک مشاگردانو روایتو نکڑی دی آغا بل شان دی نو کدی یو محدث قبل الاختلاط او بعد الاختلاط روایاتو واضحوی نو محدثین باقاعده توربانی پای کې وضاحت کړي چیرې د فلان کی راوی نه روایات ټیک دی کوم شاگردانو چې ددن قبل الاختلاط روایات کړی دی دا غټک دی او اوس کوم مثلا بعد الاختلاط یو راوی اغم بالکل امغه څخه روایت کړي کم چې هغه د قبل الاختلاط روایت نو بیاغه خبره نشته چې په روایتو کې اختلاف نه داغه صورت کې منګوایو چکه قبل الاختلاط او بعد الاختلاط روایت کې فرق وی فرق وی نو بیا پای کې محدثین داوي چې دا د فلان کی شاگر دا روایت دا بعد الاختلاط ته دا روایت ټیک نه ده او دا فلان روایت نو دا چې کوم د دې فن ماهر علماي دا بیا اږي پدلږي د اختلاط باره کم کمچې په داسمه او رجال په کتابونو کې چکم استلاحات عام طور بان استعمالی گی نو پایی که دا چلور قسم الفاظ دا یو اختلطا بی آخری ہی اختلطا بی آخری ہی دا فلانکی راوی پا آخر کی دا دا پا آخر کی دے دے اختلاط کار شوی دی یا اختلطا بی آخرتن آخری ی په زیبان آخررت یعنی دا پره کی د اختلاط کار شوی دی, دی. یا درم قسم جمله رای اختہ آخر عمووری ی د فلانکې رای د د خپل عمر پاخره کی د اختلاط کار شوی دی او سلورم قسم اگر رای اختلاتہ مد نه د۔ پدی الف بانی بلکې دا حمزه دا او داغه دا پاسه زبر دی او څنګه اخرتن لیکل کیږي نو د خا د لاندې کسره نه ده بلکې د خا دا پاسه زبر دی او اختلطا باخرتن باخرتن ولیکيږي اصلور قسمه دا پاسما او رجال کې د اختلاط د پاره د الفاظ رازی استلahi تعریف مالو منټرا کی بسم الله الرحمن الرحيم خنو ددی اصطلاحی تعریف منګکړې هول حدیث الذی اتلع فيه على عله تقضح في صحته مع ان الظاهره يا مع ان ظاهره السلامه منها داغه حدیث دې چې خبر ورکړي چې پدی کې دا خبر سو کور کې کمچي هغه د دې فن د حدیث ماهر دې نوی خبر ورکړې شي په دې کې علا علت پداسی او علت بانی تقضح فی صحتہ چا خرابې د حدیث صحت یعنی د حدیث صحت له نقصان ورکې تقضح قادح یعنی چا نقصان ورکې صحت د حدیث لا سر د دین چې د حدیث ظاهر سالم ده د دینام مطلب دا دې دے وجہ ندایات ساتے کہ دکم حدیث آغا ظاہر آغا دا علتنا سلامت نہیں مطلب دادے یا آغا متصل نہیں متصل نہیں یا پائی کے راویان عادل نہیں زابط نہیں تک شوا دا علتنا دا پکیوین دا خو مطلب دا دادے چ زهیرن په حدیث د چکم استلاحات منغو ویلي د دی وجنا چایب ظاهر وی علت اغه ظاهر وی فټ علت ني ودایات ساتي اغه حدیث تبيا معلول نه ويلې کیږي بلکي چپاي کي اغه خکار عيب اغه موجود وي نو هغه خو خار خبره د منغه با په باغی باندې در رد هغه بل حکم لګو خو یو حدیث په ظاهر باندې رواتی ثقخ کاری بلدا سند متصلخ خ کاری ظاهر کې صحیح پک نه خ کاری نو د یاد ساعت کله چې د علت خفيوي او پټوي نبيا پدي حدیث باندې منګه د معلول هغه حکم لګو بیا دغه حدیث تمنګا معلول وایو د ریوجنه مخکی تعریف العله کی, العلہ کی دا دوه خبرې دای کړې وی یو دا چې دا علت دا با غامز او خفی بي پټ بي خار बने کخ خارو نه پدی سند باندې او پدی حدیث باندې د معلول حکم نه لګيږي بل دا چې هغه علت هغه قادح وی ک قادحنو دا یاد ساتي بیا په کیسه بياني به اغي ته معلول اغنشي وي لیکي دي خا نن مونږه دا درېم خبره دا ذکر کوم چې محدثین کل کل علت تاسو په کتابونو کې ګوري یو محدث به حکم لګي وي ته فلأن کې حديث دا معلول دي نو دا معلول دا ټکي ک تاسو د حديث په کتابونو کې د جرح او تعدیل په کتابونو کې اسماء او رجال کې کمچی د طبقاتو کتابونه دي نو پای کې دایات ساتي چې په هر ځای کې د معمول ټکي راغې دا, دا چې موږله ان شاء الله روان بیا د دې فن د دې اصطلاحاتو د دې منګه باقاعده تطبیق کو او اطلاق یې کو اپلیکیشن یې کو مبيہ به ان شاء الله زتاسته د مثالونه دا د توې ما چې دا فن لګاو مثلا دا جکم کتابونه مخ کی راضی اشهر المصنفات فيه کم چې هغه مشهور تصنیفات دی په دی فن کې کتاص و علل الحديث د ابن ابي حاتم هغه وګوري نو علل الحديث د ابن ابي حاتم او علل هغه عام معنا باندې غستې دي عام معنا باندې یعنی نمد ده دغه علل الحديث لیکن پای کی کم چه دا اخکارا لکا موضوعی روایاتم پا کشتا دی لکا پایی که اغا موضوع او کتاب لینو میخی دا علل الحدیث نو پایی که دا د خفیع علتو نو والا روایاتم شتا و پایی که چه لکا پایی روایت که نور ظاہری نقصانات تی آغیم پا که ذکر کردی دی نو دلتا اوز داوی چې د دا علت محدثین دا استعمالی نو دا لازم لازمانه دا چې دا صرف پا یو یوان دا معلل دا استلا دا د دکم تعریف چې منغوکه دا د متاخرین و علماء په نسبت باندې چې اغه د علت په دې تعریف بانی او د تعریف په دې الفاظ وبانی اغه په داسې قسم حدیث بانی د دی اطلاق کړي چې پای کې علت اغه خفېوي او پای کې علت پټ پر پروت وي محدثین خصوصا چې کم متقدمین دی او مختینی علماء دی نوغي علت پدي معنا اصطلاحي چې د من کوم ذکر کړو ول حديث الذي د دين په غير معنا باندې هم دا اصطلاح استعمالي لکه مثلا مخ کويلي دي ان نماز کرتو دا کوم تعريف ان نماز کرتو من تعريف العلته في الفقره السابقه دا کوم چې ماده علت تعریف غو ذکر کړو په دي سابقه فقره کې اصطلاحا نو هو المراد في اصطلاح هو المراد بالعله في اصطلاح المحدثين نو ددين مراد عله استلاد محدثين كي محدثين مراد كم متاخرين محدثين داغي دا لكن لكن كلا كلا قد يطلقون العله احيانا لكن كلا كلا دي اطلاق د عله ك يعني كلا كلا دي لفظ استعمالي د عله احيانا كلا كلا على اي طعن په هر یو طعن بانی موجهن للحدیث جغه طعن جديده غي مخچیدن واه حدیث طرف ته یعنی لکه مثلا د افمن النوع الاول ک یو راوی هغه کذاب وي نو توکل کله محدثینو ګوري چایبا یو موذی روایت ته چې دا غي په روایت کې او پسند کې اوراوی کذاب دي نو په کاردار چې تاسو وای چیرې دی ته خو موضوعی روایت وی لشي یو محدث په لیکلي چیرې دا حدیث معلول ده معلول ده چې کله ته داغي اغه سند چان بین او داسې ځن تدې وجه نه یو یو روایت باني کله چې د بنده په دي فن کې مهارت نی او دا ته چلز دکه نو په یو, یو یو روایت باندې بشاید شاید چې ته یو یو فتوا خلیزکه چې داغي اغه ټوله خبره تلټه دی اوراوی داغه دغه ګوري دغه ميلاد ګوري یعنی دغه پیدایش ګوري دغه وفات ګوري چې دې کله وفات شویو بیر یو یو راوي چیرې دا استادان دي شاگردان دي د دې پته لګې چیرې تاریخ پلمنسکې ملاقات ثابت ته نه دی ثابت او به پاغا روات وباني چې کم د محدثین جرح او تعدیل دی هغه دا اکه د یو یو روایت دا بلا دا چې کله ته دی ک کی پرټس کې نو بیا په یو یو روایت به نوستا یو ی فته لي چې کله ستا د یو لگی فن سره تعلق را شي نه بیا به داس چې او فن بستا به کلا د هغې سر ستا ممسط را شي مسط کېغ اوړنا بچونه چې هغې سر ستا نسته ولاړ بیا به دا, بی دا سیزه دا بستا فن وګرزی بیا به انشاءالله تعالی بیا به یو روایت ستانه ک شي او ګټبه د نووالي داسې ی وخت به را څا پر رواتو کې پสนد کې مهارت راشي کې دیشي ديو روایت ته او او په پینځومنټو کې هغه حل کې ځکه چې تاسو البریډي د د دا رواتو دغی احوال او دغی هغه کم چې پاغي د محدثین او جرح او تعدیل دی هغه بده معلوم وی نو دیو یک لكن قد يطلقون العله احيانا محدثین کله کله کل د علت اطلاق کایه ندا لفظ استعمالی د علت على اي طعن يور روایت کی و راوی کذاب وی ائی تب محدث و دا حدیث معلول دے دے علت تے یقینا کذب نہ بلغت علت کم یودے مرض کم یودے بھائی کی و راوی وی چ پاغه باندې بالکذب بئی یعنی متهم بالکذب راوی بئی نو اغه بسئی نو دا خو غوډی رغت علت محدث پداغي د پاره چیرې دا حدیث معلول دینو دا سه دای دا پغا هلکه ته خو بوچې دا علت خو دا تعریف ویلو دا خو پدی بانی محدثین داسې کوي اوسم د دې اطلاق کی دي شي متاخرین علماء کېم ډیرو خلکو دا اطلاق دا کړی دی نو الا اي طعن موجه للحديث وان لم يكن هذا الطعن او قادحا چې اگر چې دا طعن دا به نه خفيوي او نه به قادحوي يعني مقصد دا غب طعن هغه بخکاره تو انوي نو ته به وې چې ما خود د معلول حدیث دا تعریف ولید چې هغه به خفيوي دا غو بالکل خکاره عيب ده او يا به داس یو عيب چې هغه به قادح ني اغه ب قادح ني ځکه تا خو به ویلي چې ما ماغه د علت تعریف کې دا ویلي او چې اغه خو ب قادح وي حديث له نقصان ور کوي دا خو قادح نه دي لکه مثلا فمن النوع الاول لکه پدې کې بیا د نوع اول نه پدې کې بیا لکه پدې عام معنا چې محدثینو استعمال کړي دي نو لکه پدې کې بیا دوه انوا لکه یو نوع اغه دا د التعليل بكذ اس التعليل بكذب راوی راوي دروغ جن دیو محدث ولا حکم د تعلیل چیر په دې کی علت ز راوی په کی کذاب دی دا خو غط علت خبار الخقره علت او غفلته یا راوی په کی د غفلت لک سنگ چیمنګ په منکر کیو ویلی او یا او سوء حفظه راوی په کی سیئ الحفظ دی او نحو ذلک یا د دې په شان تردی پوری لقد سمت ترمیزی و انسخ علتن امام ترمیزی دا, دا نسخ دا پارا هم چیرا دا روایت منسوخ ده نو دا معلول ده اس پتوه چیرا منسوخ ده نو معلول ده نو دا لاسنگ خبره دا یعنی تردی پوری چاگل لگا پا نسخ بانه هم د علت اطلاق کرده دا امام ترمیزی و من النوع الثانی او دا بل نوعنا اغدا دا التعلیلو بمخالفتن لا تقضح في صحت الحديث چې مهدس بداوی لري دا حدیث په دې کې علت د مخالفت د وجنا اغه مخالفت چې اغه د حدیث په صحت کې قادح نه ده یعنی یو راوی و بدل مخالفت کړی لیکن اغه مخالفت دراوی اغه د حدیث صحت لا قادح اغه به حدیث صحت له نقصان نو ورکئی لکه مثلا ک ارسال ما وصله الثقه لکه مثلا یو ثقراوی یو ثقراوی اغه به روایت موصول ذکر کړي بل براله دلی اغه روایت به مرسل ذکر کړي مرسل به ذکر کړي او یو ثقراوی اغه به روایت اغا روایت بے موصول ذکر کردی یعنی متصل بل برالگی دلئی نو اغا با مرسل ذکر کردی نو ټیک دا که یو طرف ته یو سنت کی اغا مرسل دے او بل طرف تا سقرابی دے اغا موصول نو دم ردزا چه روایت متصل موجود دے نو دا مرسل روایت وس په ظاهره باندې خو مخالفت ښکاری خو لیکن دا مخالفت د حدیثه ته نقصان په دین ور کوي چې کدارو آئے ته موږ سره په یو سند کې مرسل دینوبل سند کې موږ سره متصل شته کنا نو ز بهر حال چې مرسل سره کله متصل روایت ملاو شي اغه له تقویت ور کوي لکه دا موږ د حسن لغیرې کې موږ ویلی یو یو روایتغه مرسل وی نو په ظاهره باندې خو ضعیف ته د ارسال د وجنه لیکن چې بل سند د دې سره یو زیشي او اس کا قبل سند اغه متصل وي نو چې اذا تعددت طرقو نصار حسنا لغيره چې بل سند سره ملاوي شي نو, نو, نو اغه ضعيف روایت چې د ارسال د وجنه ضعيفو اغه تیکشو تیکشو نو وبنا ان على هذا او په دې قاعده فقط قال بعضهم نو بازي محدثینو لکه ری دا ویلی دي منه الحديث الصحيح چدا حديث صحيح سحی... منه الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل یعنی دا د حديث صحيح نه دا هغه حديث ته چې هغه صحيح هم ده او معلل هم ده نو اوس علامه دا چرته کې دي شي ای روایت د صحيح هم وی او هغه د معلل هم وی مقصد د خبره دا دي چې محدثین علت دا دیر پیو فراخ مانا کی لکه دا استعمالی نو دی وجه نا دی تا خیال ساتھ لکی که چه تاسو جرتا دا معلول دا دی استلاح ندوکا شي دا پرونم دا عبارت منگویلی او و, و دقتوه دا دا عبارت مچی شاید چې دا معلول لکه دا تاسو تا پا تا دی فهم صرف پا کتاب کې په دی عبارت پانیم تاسو پویشنو دا تک دا دا دی با انشاءاللہ و تعالی زگورم که اوسم بیا مثال ذکر که یا سبانی درس کی او یا کلچ بیا منګه په کتاب کی دا دی باقیده طوربانی منگ پریکٹس کاؤنو بیا پس داغینا جلالتوه و دقتوه و من یتمکن من ہو دا دی فن چکم اغا لوی والی دی جلالت تی دا کداللہ دپارا جل جلالوهو چوئی لو جلالته د دې فن اغه لویواله ودقته او د دې فن جوړواله او سوق په دې فن باندې قدرت لري نو معرفه تلل الحديث من اجل علوم الحديث و ادقها د علل الحديث شکم پی جن دی نو داب علوم الحديث کې ډیر یو لوی علم دی و ادق یو ډیر ګران علم هم دی وجد هذا لانه لأنه يحتاج إلى كشف العلال الغامضة الخفية زكبدی کی احتیاج پیخیگی دا آنغ علتون راخکارا قولتا زكبدی کی محدث محتاجوی دے کی احتیاج رازی دا آنغ علتون راخکارا قولتا اغر رئیستو تا چه اغپت دی خالتی آغا علتون لا تظهرو چه آغا نظاہریگی نخکارکیگی اللہ للجہابیذتی فی علوم الحدیث مگر پو علوم الحدیث کی آغا لوی لوی جہابیذا چه بندک دینا تابیر کئی لکا دا پا داکی چه دا لوی لوی دا جازون والاڑی کنا سم دا جہابیذا چه والاڑی نو دا چه پدی که لکا دا لوی لوی کشته دي او د لوی لوی د علم د بحر دي نو دقه خلکو او تلګه دا ظاهر دي لیکن الحمدلله دات ساتي په دې زمانہ کې الله پمنګ باندې احسان کړی دي مونږ اگر چې مونږه لکدي فن کې مهارت نشو حاصلوله خو پمنګ د الله احسان پدی دي دی چې مونږ ته لکدا سي اسباب راکړی دي د موبایل په شکل کې د کمپیوټر په شکل کې بیا د دې پروګرامونو د دې سافټویر په شکل کې چې په دې کې دا ټول کتابونه دا صرف د یو بٹن په والو سره زمنګ نه دا لري د خو افسوس دی چې په دې باندې ملک خلق نه کوی وي وانما یتمکنو منه ویقوی علی معرفته او قدرت حاصله په دې باندې ویقوی علی معرفته او دارنګ د دا په و معرفت وانی لکوم غسری اغه قوت لري اهل الحفظ کمچی اغه د حفظ خاوندان دی یعنی محدثین چیت احاديث یاد دی والخبرتی او د د احاديثونه با خبر خلق خبره د خبر, خبر نه دی کمچی با باخبر خلق دی د احاديثونه والفهم الثاقبی او اغه نهایت تیز فهم والا اغه خلق ولهذا لم يخذ غماره ددي وجهنا ندي دنشوي ده جوروالي تا إلا القليل من الأئمة مغر أغلق ده إمامان و ده حديثنا أئمة و ده حديثنا دير لغو خلقو ده كويتا و دارنجي ده جوروالي تا غي شوي دي دنشوي دي لك علي بن المديني إمام أحمد بن حنبل بخاري أبو حاتم دار قطني داخل قاوز داوائي مانگ با پا کم سند کی یعنی اوس پا کم سند کی با منگا علت لطو کم سند بانی منگا شک داو کچی را دا با معلول وی نو دل تا تا داویده که مخی تا تا دا ذکر که چې بازی سندونا ای که خوب اخکارا علت پروتی دا ب... دا آغا خبر وضاحت تے پا تعریف کې مع أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلَامَةُ مِنْهَا نو دلته تا تا داوی چه تبا کم سند کی علت لٹے کم یو سند بانتا دا معلول حکم اغلق علیشن نو دے داوی يَتَطَرَّقُ التَّعْلِيلُ الَلَى الْإِسْنَادِ خواه لا را کئی یتطرق لا ركی ال اسنادی اغه سند کی یعنی معلول علت اغه سند کی لار جوړی ال جامع کم سند چاغه اور بند کم سند چاغه راجم کون کی شروع شروط صحت ظاهرا چاغه حدیث او اغه سند د صحت اغه ټول شرایط راجم کړي مطلب دا پا ظاهره بانه که تا نو د صحت چکم طول شرائط دی یره دا حدیث خو راویان خوی سقه دی سنده متصل دی راویان معادلان دي یره دا روایت شازم نده نو دا دا صحت اغا طول شرائطی را جمع دي دی ظاهران ظاهری طور اوس اوز مثلا یو حدیث ضعیف دے مثلا اغا معلق دے مرسل دے معضل دے منقطع دے راوی پاکی کذاب دے متهم بالکذب دے اغا خوسم حدیث ضعیف دے لئن الحدیث ضعیف لا يحتاج الى البحث عن عللیه ضعیف حدیث اغا علتنو تا او دارنگی دا معلول والی تا اغا دا سرادو لا احتیاج نلری چه تا نه اغینا بحسوکی یو حدیث یو راوی سند کی راوی دے هغه کذاب دی او ته داویره دا حدیث معلول دی نو خلق بدرپور خان دی دا کته تل ک د دې د وحینه معلول وی کما مثلا ست دا اصطلاح مراد دی چیر دا معلول دی بکذب راوی د کی فلنکی راوی کذاب دی نو به ست خبره ټیک تا خو کما مثلاً ته داوی چیر او ست سند ت ګور نه چې په سند کې راوی کذاب دی متهم بالکذب دی یا بل بلبکی او خکارن نقصان ده او ته دا اووی چر دا حدیث خو معلول ده خلک بوویره د د اڑوله د فند حدیث سره تعلق نشه زکه چی ضعیف حدیث غد د علل ناد بحث ته د سر حاجت نه لري اذ انه مردودن اذ انه مردود زکه چی حدیث ضعیف خو سیم مردود ده لا یعمل به پای یخه د سر عمل نکی او ته وی چر نه خیر دا حدیث معلول ده دښو نند باردا کافيدا د علت حواله سره